З усіх боків монастиря – сади, сливники, горішники, груші і яблуні. Зі східного боку по дорозі до лисів – монастирське господарство, довжелезні стайні, клуні, сушні на овочі. Там завжди чути рев худоби та белькотнечу німого свинаря гули, що смішно підкульгує на праву ногу два з половиною, два з половиною, та вічно курить довжелезну і велику скулак люльку, до якої, напевно, півкорця махорки влізе. Це все цікавить Володька, все то його захоплює. Йому навіть приємно чути ту піт ніг по бруку, виложеному з дерев'яних сторчів у брамі монастирської дзвіниці, що так якось дивно і таємничо відбивається луною високо попід склепінням над головами. Ніби там у горі також хтось невидимий ходить. Проходячи тудою, Володько навмисне міцніше пристукує за каблуками, а потім уважно прислухається до своїх кроків. Головна церква, яку тут звуть Холодною, стоїть посередині монастирського подвір'я, і з трьох боків, оточена невеликим садом зоріхів і каштанів, огороджена дерев'яним, сторчовим мальованим зеленою барвою парканом штахетом, і обсаджена рядом у вигляді підкови величезних, могутніх, завжди шумливих смерек. Там також попід східною стіною церкви ряд могил з шавунними або кам'яними хрестами, деякі з тяжкими, темної барви, гранітовими надгробниками. Там завжди тихо, таємничо, влітку густий морок і пахне звідти чимсь вогким і цвілим. На паркані, хоча це зовсім невигідно і зовсім заборонено, люблять сідати хлопці і дівчата. Вони тут лузають насіння, перекидаються словами, нескромно жартують, залицяються. Ченці, особливо вечорами, їх часто зганяють, і не раз, щоб відстрашити, Намазують ті місця чимсь брудним, і тоді не одна красуня принесе додому свою спідницю розмальованою. Але з того бува стільки реготу, що пожертвувати однією сукнею далебі оплатиться. Ось виходить низка чинців у клубуках. Стають серед церкви підковою навколо престолу, посередині старший гумен, і від нього направо і й ліво довгі крила стемних постатей. Світла в церкві мало. Ледве-ледве помітні постаті напівзаснулих людей. Чинці стають, на хвилю заумирають, і зненацька, потиху, серед повного спокою, звідкись починає виринати. Світе тихий, святия слави безсмертного Отця Небесного. Володько закриває очі, знаходить теплу шорстку матірну руку, тісно затискає її у своїх рученятах і завмирає. Чернечий хор відспівує. Чинці так само тихо, непомітно розходяться, як і прийшли, і коли Володько отямлюється, їх уже нема. Зате хор семінаристів починає переспівувати різні вечірні церковні пісні. Володькові страшенно подобалися її гарні однострої – коли він виросте і як тато не заборонять, він, напевно, запишеться до тих учнів, буде співати на клеросі і носитиме такий чудесний однострій. На широких гранітових підвіконницях повно кашкетів з озвіздами. Коли він буде учнем, то також положить туди свій кашкет. Ах, як би йому хотілося вже тепер мати такий кашкет! І як після цього всього, йдучи додому, не розпитувати матері? Як бути байдужим? Як утримати цікавість? І чому ті ченці носять довгі одяги? Чи мають вони штани? Що вони поза тим роблять? Хто-то збудував таку церкву, дзвіницю? Чому падають зорі? Куди тече їх річка, через котру вони мусять переходити і боятися завше, щоб не скупатися, бо кладка така хистка і вузька? Мати губиться у такий безодні питань. «Спитай, батька», – казала вона, – «батько знає». «Ага», – думав Володько, – «спитай, коли тато завжди такі, такі насуплені і їх спина болить». Володько вірив, що батько дійсно багато знає, але тому він і не хоче говорити, що знає. І так, борсаючись у тумані, зближалися мати і син до свого хутора. Здалеку було видно світло їх ліхтаря й неясні постаті в глибокій пітьмі, та було чути уривний гоміт засапаного, перевтомленого цілоденною біганиною Володька.